Molt bon dia i benvinguts al dia en a primera hora. Avui ens centrem en les dades d'endeutament de l'Ajuntament fetes públiques pel mateix consistori aquest dimarts. Repassem aquesta i altres qüestions en titulars. L'endeutament de l'Ajuntament de Tiana al final d'aquest any se situarà en un 89% sobre els ingressos corrents liquidats al 2009. El consistori ha fet públiques aquestes dates després que el govern espanyol anunciés que els ajuntaments que tinguin un nivell d'endeutament inferior al 75% del seu pressupost es podran endeutar fins a aquest percentatge al 2011. La primera edició de la Setmana del vídeo a l'illa arrenca aquest dimecres amb l'objectiu de promoure els productes d'aquesta denominació d'origen. Fins al pròxim 3 d'octubre s'ha organitzat un ampli ventall d'activitats enoturístiques que acolliran a l'illa al Masnou i Tallà. L'Agència Catalana de l'Aigua i Ecologistes en Acció de Catalunya han obert a, a un procés participatiu que té per objectiu aconseguir un estalvi i un ús més racional de l'aigua. Es tracta d'una consulta que es desenvolupa a la Biblioteca Can Baratau i que s'allargarà fins al pròxim dimarts. L'Ajuntament de Tiana valorarà a partir de l'estiu del 2012 la possibilitat de renovar la totalitat dels contenidors de recollida selectiva. Així ho ha manifestat el regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Joan Pau Hernández, qui ha especificat que és en aquesta data quan es licitarà de nou el servei i que, mentrestant, es mantindran les actuacions que en garanteixin un funcionament òptim. Prop d'una cinquantena d'espècies conformen la fauna de molus terrestres del parc de la Serralada de Marina. Així ho recull un estudi del Consorci que ha realitzat una diagnosi de l'estat actual del poblament de gastaròpodes terrestres d'aquesta zona i que adquireix una especial importància perquè ha estat escassament estudiada. I l'associació de futbol Sala La Conreria juga aquest dimecres a casa un amistós contra el Turing de Mataró, un equip de preferent una categoria per sobre dels homes de Daniel Bravo. Serà, per tant, el moment idoni per comprovar quin és l'estat físic dels tianencs. Tiana, primera hora. Notícies.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 El Consistori ha fet públiques aquestes dades després que el govern espanyol anunciés que els ajuntaments que tinguin un nivell d'endeutament inferior al 75% del seu pressupost es podran endeutar fins a aquest percentatge al 2011. Tiana tindrà un endeutament de 6 milions i mig d'euros al 31 de desembre, el qual es tradueix en aquest 89,02% al qual mencionàvem. Aquesta situació viscuda per moltes corporacions municipals significa que l'Ajuntament no es podrà endeutar en el proper exercici, malgrat ser lluny del dia d'endeutament marcat per la llei que se situa en el 110%. En tot cas, el consistori no contempla cap endeutament pel 2011, tot i que ha concertat una operació de crèdit extraordinària per cobrir el possible romanent de tresoreria negatiu que supera els 800.000 euros. L'alcalde de Tiana Emili Muñoz ha analitzat la situació econòmica de la vila. Estem en una situació d'un endeutament alt, que l'hem heretat. Acabarem l'any amb un deute de 600 milions i mig, dels quals cinc i mig procedeixen d'inversions de l'anterior govern, però Boia 6 és suportable, estarem al 89% del pressupost de la ràtio i aquesta contenció, i mira que han fet obres. Per tant, estem a un dèficit ordinari contingut, hem hagut de fer-ho des del 2008 d'anar a contenir la, la despesa i amb un pla de sanejament que el podrem complir. La corporació local ha explicat que només s'han deutat en 1.117.000 euros durant aquest mandat i que, per tant, gairebé 5.500.000 del deute provenen dels governs anteriors durant el període 2002-2007. Davant la situació que viu l'Ajuntament de Tiana, l'equip de govern s'assuma a la petició de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, les quals reitera la necessitat de gaudir d'un bon finançament local per tal de seguir oferint tots els serveis necessaris a la vila i evitar caure en fallida tècnica. De fet, l'Ajuntament ja ha parlat amb els seus proveïdors i les empreses han mostrat una bona predisposició i comprensió amb la situació delicada que travessen les corporacions locals. En aquest sentit, el primer tinent d'alcalde, Enric Nolis, garantitza la prestació de tots els serveis malgrat la situació econòmica. Nosaltres seguirem prestant els serveis i seguem atenent les necessitats que els ciutadans de TIA tinguin relacionats amb els serveis que tenim. Són serveis que són competent propis de l'Ajuntament i altres que l'Ajuntament supleix a altres administracions que no estan castigant-se i mancant -se. Aquí el que es posa de manifest és que amb la coyuntura actual de la crisi aquí a les, les finances i l'element el, més dèbil de tota la cadena són les corporacions locals, sense són els ajuntaments. D'altra banda, el consistori mostra el seu desacord per la mesura proposada pel Ministeri d'Hisenda, el qual obliga a retornar 157.000 euros provinents de les aportacions extres cobrades durant els anys 2008 i 2009 per la participació en els ingressos de l'Estat. La primera edició de la setmana del vídeo a l'illa arrenca aquest dimecres amb l'objectiu de promoure els productes d'aquesta denominació d'origen. Fins al pròxim 3 d'octubre, s'ha organitzat un ampli ventall d'activitats genoturístiques que collliran a l'Iilla al mes nouvuit tallà, a tres dels municipis que integren la DEO. Les jornades estan organitzades per l'empresa Pansa Blanca, de la qual Oscarscar Pallarès n'és el responsable. S'estan produint menys ampolles que fa 50 anys, però avui els vins són més bons que mai. Per tant, caldria lluitar perquè, com a mínim, està molt bé que se'n venguin als Estats Units i a Suïssa i a Anglaterra, però sobretot hem d'aconseguir que, que aquí, en el nostre territori, es consumeixin. L'acte inaugural anirà a càrrec del propietari del celler Tianen, Altalella. Josep Maria Pujol Busquets oferirà una conferència a Barcelona per presentar aquesta iniciativa i que porta per títol Present i futur de la denominació d'origen a l'Ella. Pujol Busquets, n'ha ampliat la informació. Una mica d'història de, de i de descripció de l'actualitat, dels cellers, les varietats, el clima, les característiques actuals i després cap on creiem nosaltres que anirem, no? Tenint en compte les característiques del nostre terroir, del terreny de Sauló, les característiques de la proximitat del mar, la proximitat a Barcelona i això dona pues, unes possibilitats comercials i d'ordenament de territori especials. En les propostes programades al llarg d'aquests dies es vol posar la D.O. a l'illa a l'abast de tothom. Entre els actes es troba un concert de tango i diversos sopars acompanyats de vins d'aquesta denominació, un cinefòrum o una activitat per conèixer de prop la barema. Aquesta és la primera edició de la setmana del vi D.O. a l'illa que arriba després de la també primera festa vinàlia rústica. Encara que en aquesta primera edició només tres municipis acullen els actes programats, la intenció de Pansa Blanca és poder abastar les 18 localitats que gran la DEO de cara a les properes edicions. Tiana primera hora. L'A Agència Catalana de l'Aigua i Ecologistes en Acció de Catalunya han obert a Tiana un procés participatiu que té per objectiu aconseguir un estalvi i un ús més racional de l'aigua. Es tracta d'una consulta que es desenvolupa a la Biblioteca Can Baratau i que s'allargarà fins al pròxim dimarts. Els participants hauran d'omplir una botlleta on hauran de seleccionar tres opcions d'un total de sis que es presenten i que tenen a veure amb la qualitat de les instal·lacions hídriques de l'edifici on es realitza la consulta. En aquest cas, la biblioteca. Amb els resultats sondeig es pretén realitzar un estudi sobre quines mesures s'han d'adoptar en les instal·lacions perquè l'estalvi d'aigua sigui viable. Agustí Soler és el responsable de projectes d'aigua de Barcelona d'ecologistes en acció. Hi ha accions molt fàcils d'executar per qualsevol dels ciutadans i que són purament responsabilitat seva, des de tenir cura dels elements de casa seva, de ser conscients de què hem d'anar tancant l'aixeta, un seguit de coses que sempre es bo recordar. Però que, a més a més, el que busquem és donar un pas més en el sentit de dir, bueno, jo encara que no fos a casa meva em responsabilitzaria de que tot funcionés, de que no es malbaratés l'aigua si jo en sóc si observador, me'n dono compte que hi ha una cosa no funciona és una miqueta aquest el, el pas que volem donar una mica més avançat. Aquest sondeig arriba després d'un seguit d'auditories sobre el consum d'aigua que es van realitzar en edificis públics d'una quinzena de municipis de Catalunya, entre els quals es troba Tiana. A partir d'aquí van sortir un seguit de propostes per part de tècnics i especialistes i ara es vol estudiar quina és la seva viabilitat. Les auditories es van fer en aquelles poblacions on calia donar un toc d'alerta per un ús excessiu d'aigua o en aquelles que tenien una voluntat diligent per estalviar-ne i ho van sol·licitar. Segons el responsable de projectes d'aigua de Barcelona d'ecologistes en acció. La nostra vila és un dels municipis que es troba a mig camí entre un i altre extrem. És una població que té un consum molt alt i jo diria que està, com ja he dit, està en el rànquing del top 10, però que ve bona part perquè no hi ha hagut una, una reflexió de que el jardí també és un punt de consum d'aigua. En canvi, després la població en si està donant unes respostes molt, molt, molt interessants i molt molt positives a qualsevol de les accions que hem anat fent al llarg dels anys que li hem fet bastantes aquí Tiana. Amb aquesta iniciativa també es vol conscienciar la població de la importància de fer un consum responsable de l'aigua a casa seva, però també fora de les seves llars. És en aquest context on Soler també lamenta el desconeixement d'un protocol d'actuació a seguir per part dels usuaris dels edificis públics que detecten deficiències en l'ús de l'aigua en aquests equipaments. La consulta es realitzarà pròximament també a l'escola LoL Anglada i en una altra institució que encara no ha estat definida.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 Preveiem mantenir aquest seguiment i les campanyes de, de conscienciació i serà de cara a la nova licitació al servei que s'haurà de produir a l'estiu del 2012 on s'haurà de tenir en compte la necessària, la necessària renovació total dels contenidors que ara només es pot fer de manera parcial i puntual en aquells que estan molt determinats. Hernández va anunciar la voluntat del Consistori durant el ple municipal d'aquest mes de setembre a instàncies d'una pregunta del regidor del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gós, va pelar la necessitat de diligència del Consistori. La situació de molts contenidors i no són uns quants que estan en, en un estat deteriorat pel pas dels anys, doncs home, que l'Ajuntament doncs, sigui una miqueta diligent en aquest sentit i observant i estigui una miqueta sobre l'empresa concessionària perquè ens sembla que a vegades se'ls està donant una vida molt més llarga del, del que seria la seva vida útil. Per la seva banda, la regidora socialista Carme Cervera va manifestar la seva disconformitat amb el regidor d'Urbanisme i Mediambient, assegurant que la neteja dels contenidors no existeix i va fer especial incidència en els instal·lats al carrer Castellà. D'altra banda, i segons Hernández, el servei dels contenidors de recollides selectiva està regulat per un contracte adjudicat l'any 2000 i que ha estat objecte de dues pròrrogues de dos anys, la primera, el 2006, i i la segona, enguany. Ha estat en aquesta última que s'ha acordat la substitució d'alguns dels contenidors i la neteja de tots ells amb caràcter permanent però rotatori. El mateix regidor va exposar que al llarg de l'any han estat un total de quatre les queixes presentades per protisser i deteriorament, sobretot per l'incivisme d'alguns veïns que hi dipositen restes orgàniques, fins i tot a l'exterior. En aquest context, fa uns mesos, es va posar en marxa una campanya de consensació de la població per millorar la netedat dels carrers. Les properes instal·lacions de i dos de recollides selectives seran a Bassans 2 i a la futura zona remodelada del Passeig de la Vilesa i l'Avinguda Isaac Albenis. Tot i això, encara no s'ha fixat una data concreta per dur a terme aquestes actuacions. Prop d'una cinquantena d'espècies conformen la fauna de molus terrestres del Parc de la Serralada de Marina. Així ho recull un estudi titulat Les comunitats malecològiques del Parc de la Serralada de Marina Diversitat, Elements d'Interès i Propostes de Gestió. L'informe realitza una diagnosi de l'estat actual del poblament de gastreòpedes terrestres d'aquesta zona i adquireix una especial importància perquè ha estat escassament estudiada tal i com reconeix el seu autor Vicenç Brós de l'Oficina Tècnica de Parts Naturals de la Diputació de Barcelona. Hi ha diferents estudis de principis del segle passat, sobretot lo que és el, la zona de Santa Coloma de Gramenet. En canvi, el terme municipal de Tiana no havia estat mai estudiat mal ecològicament potser hi ha alguna cita en algun treball de manera dispersa, però així és un estudi, així és una mica que es pugui fer una mica de catalogació d'aquesta fauna tan tan interessant, doncs no s'hi ha fet. Per això, diguem que una de la importància que té aquest estudi que s'ha fet és fer una aportació el coneixement de la distribució d'aquestes espècies. El treball avalua la composició de les diferents comunitats de cargols i llimacs i les espècies i habitats naturals que són de més interès per la conservació. Així mateix també aporta dades que permetran caracteritzar aquesta fauna del parc de la serralada de Marina. Per últim, l'estudi també destaca la necessitat de continuar la recerca en aquest camp encara molt poc explorat i s'orienten també les directrius que han de permetre focalitzar els esforços de conservació destinant la informació que se n'extregui a la redacció del Pla de Conservació del Parc de la Serralada de Marina. Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. I ara repassem altres notícies de la comarca en un format més breu. L'Ajuntament de Badalona i Microbank de la Caixa han signat un conveni per finançar projectes empresarials promoguts per emprenedors i petites empreses. L'objectiu és donar suport i fomentar la creació de projectes innovadors. L'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació de Badalona, l'IMPO, actuarà d'enllaç entre els possibles beneficiaris d'aquests crèdits, oferint assessorament, assistència tècnica i seguiment del projecte. S'espera que la iniciativa tingui continuïtat l'any que ve amb una altra injecció econòmica. I també a Badalona, però en clau cultural, la ciutat ret homenatge a l'il·lustre filòleg Pompeu Fabra amb una exposició a l'Espai Batúlia. La mostra fa un repàs de la seva trajectòria professional i vital amb especial incidència en els més de 25 anys que va viure a Badalona. La mostra comptarà amb un conjunt d'activitats complementàries al mateix Espai Batúlia. I a Mataró la nou Gaudí havia d'obrir portes com a seu provisional del Museu Bassat el mes de juliol d'enguany coincidint amb santes. La data es van endarrerir fins al mes de setembre, ja que l'edifici encara no s'havia pogut adequar com a espai museístic. Finalment, però, no serà fins al proper mes de novembre, per motius d'agenda, quan s'hi podrà visitar la primera exposició formada pel fons de la col·lecció d'art de la Fundació Carmen i Lluís Bassat. Així ho ha confirmat aquest dimarts el president de l'IMAC, Sergi Penedès. Tiana primera hora. Notícies. Radio Tiana. Notícies, esports. L'associació de futbol Sala La Conreria juga aquest dimecres a casa un amistós contra el Turing de Mataró, un equip de preferent una categoria per sobre dels homes de Daniel Bravo. Serà, per tant, el moment idoni per comprovar quin és l'estat físic dels tièrencs. El coordinador del futbol Sala La Conreria, Antoni Bravo, ha donat més detalls del rival. És un equip que, si bé no, no té jugadors amb massa qualitat tècnica, és, bueno, sí, sí que és veritat que és un equip eh, molt dur, és, eh, molt combatiu, i crec que aquesta és l'arma la, la, principal de, del Turing. El passat cap de setmana al futbol sala la conaria va jugar una amistosa a casa del Montseny que va tancar amb un resultat de 2 a 6. Va ser un match molt més còmode del que semblava a priori en el qual els homes de Daniel Bravo van controlar la pilota pràcticament durant tota la primera i segona part. Va ser en aquest partit on es va posar de manifest que l'equip ajusta les peces del seu sistema tàctic. Sentim Antoni Bravo. L'equip comença ha tenir força en defensa i, i, a, i, i sobretot l'altre dia va començar a demostrar que el, a, tot el sistema tàctic de jugades d'estratègia comença, com, comença a funcionar i bueno, crec que és molt important, és, de fet és el que està intentant tant el Dani com el Jorge, els entrenadors, estan intentant que l'equip tingui molta posició de pilota perquè tenim un equip amb, amb jugadors de qualitat per, per aconseguir tenir la posició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 Tiana primera hora l'entrevista Aquest dimecres comença la primera setmana del vi de aella unes jors organitzades per l'empresa Pansa Blanca, que tindrà lloc des d'avui i fins al pròxim 3 d'octubre a Tallà, a la Masnou i a l'Ella. I precisament per parlar d'aquesta qüestió tenim el responsable de Pansa Blanca, una empresa de comunicació que treballa precisament en l'àmbit de la DO a l'Ella i el seu responsable, com deia a més, Òscar Pallarès. Bon dia. Bon dia. Doncs parlem precisament de per on passa la recepta d'aquesta primera edició de la Setmana del Vi de la Denominació d'Origen a l'Ella. Bueno, tenim un projecte un programa força ampli, eh, com que la idea és apropar al públic la Déu a l'Ella i quan diam al públic volem ser tan amplis com, com puguem, hem preparat una, bueno, un conjunt d'activitats pensats per totes les edats. Eh, evidentment, totes aquelles que, que comportin beure vi estan pensats per adults, però tant gent jove com, com gent gran, i fins i tot hi ha activitats de caire més familiar a la qual poden participar els, els nanos, com la que hi ha el, el diumenge 3, l'últim dia. És una activitat que es diu Anem de Barema, i que es tracta d'anar a una vinya, tocar i remenar, collir raïm i després eh, doncs, posar-lo en, en una mena de galledes on el, el podrem trepitjar i després premsar-lo i endur-nos el most de casa, fins i tot amb instruccions per fer-nos el nostre propi vi. Vull dir que hi ha de tot una mica. Aquesta no és una, destaquem-ne també d'altres, a tall d'exemple, perquè els nostres oients se'n puguin fer una idea. Home, potser la, la, una de les més importants és la que, la que farem avui a la sala àmbit cultural del Cort Inglés de Portal de l'Àngel, que és una mica un acte institucional on es farà una presentació de, de la setmana del vídeo a l'Ella, i, I hi haurà una conferència d'en de, Josep Maria Bujol Busquets, que és el, el propietari del celler Altalella, i parlarà de present i futur de la denominació d'origen Alella per exemple aquesta és una, però n'hi ha moltíssimes de, de, de variades interessants tenim una excursió amb, amb segways, que són aquells patinets elèctrics que tenen una, una roda a banda i banda del cos per entendre'ns i es tracta de passejar amb, amb aquests aparells per les vinyes, hi ha una una sessió de maridatge de xocolates amb vins de la Déu a l'Ella, uh -huh. hi ha un cinefòrum, hi ha un tas de vins de l'Ella elaborats amb, amb pança blanca que a part del nom de la nostra empresa és la varietat que en podríem dir Book Insigni de, de la denominació d'origen a l'Ella. Hi ha diversos restaurants que han organitzat eh, sopars maridatge eh, i han maridat els plats amb diferents, amb diferents vins dels diferents cellers de l'ADO. Eh, bueno, hi ha de tot una mica. Feies una reflexió abans interessant que és precisament aquesta voluntat també d'arribar a, a tots els públics i concretament també als infantils perquè de fet aquí trobem doncs, activitats adreçades a ells. perquè precisament aquesta voluntat d'incidir també en les noves generacions. Bueno, una Mita, el problema amb què es troba la Déu a l'ella és que és força desconeguda. Eh, la Déu a l'ella són 18 pobles del, del Vallès i el, del Vallès Oriental i del Maresme i ens passa sovint que anem a restaurants d'aquests 18 pobles i no tenen vins de l'ella. i això, eh, en, en zones on, on hi ha altres dés, és inconcebible. Aleshores, bueno, es tracta de fer una miqueta de, de pedagogia i acostar DEO a la gent i, i que si, el, si des dels nanos més petits saben que aquí es fa vi i que, i que es fa vida de qualitat, eh, el dia que sigui el moment de començar-ne a aprendre, doncs ja sabran que en el seu territori se'n fa i és possible que decideixin en comptes d'anar-se'n a buscar un Rioja que estan boníssims, però, però bueno, que està bé que es consumeixin a la Rioja, en l'àmbit de la Déu a l'Ella té molt més sentit que beguem vins a l'Ella. L'hem tingut molt oblidada, aquesta denominació d'origen? Molt, massa. De fet, eh, fins fa unes quantes dècades, eh, el vi de l'Ella era una referència eh, a la ciutat de Barcelona i a de, en el seu àmbit de, de domini territorial, no? Maresma i Vallès, i això poquet a poquet es va, anar, es va anar perdent i avui que fem més vins i els fem més bons que mai potser és quan menys els consumim mm, alguna cosa ha passat però hem de mirar de redreçar aquesta situació hi ha hagut un retrocés podríem dir sí, sí, sí, és evident de fet eh, bueno, s'estan produint menys ampolles que fa 50 anys i avui dia sí, és cert, hi ha més cellers d'altres D.O.s potser hi ha, hi ha més competència però avui els vins són més bons que mai. Per tant, bueno, caldria, caldria lluitar perquè, com a mínim, està molt bé que se'n venguin als Estats Units i a Suïssa i a Anglaterra i hi ha cellers que exporten i és fantàstic que facin perquè porten el nom de la D.O. arreu. Però, sobretot, hem d'aconseguir que, que aquí, en el nostre territori, es consumeixin. Dèiem que és una setmana, aquesta del video a l'illa que es fa a tallar al Masnou i a l'ella, precisament, i a la voluntat en pròximes edicions d'estendre-ho també en altres municipis i també aquí a Tiana, ja que en formem part. Sí, sí, tant, evidentment. I, de fet, a Tiana hi ha tres, de, tres dels cellers. Ah, però és important que tots plegats prenguem la consciència d'unitat un, del territori. Eh, evidentment, tots aquells que som d'un poble ens estimem al nostre poble, però mm, potser també entre el nostre, dins del nostre, dels nostres objectius hi ha l'aconseguir que, que aquell que és de Premià de Mar i aquell que és de Martorelles i aquell que és de Tiana sentin que, a més a més de ser de la seva comarca i del seu poble, són de la Déu Alella. És una mica aconseguir mm, fer daquest -te territori una miqueta teu. Aleshores, sí, sens dubte, l'objectiu nostre és intentar fer arribar aquesta setmana del vídeo a Alella a tots 18 pobles de, que configuren la l'ADO. Ara, hi ha, hi ha molta feina per fer, aquesta és la primera edició, hem començat per, per tres pobles que, que per proximitat funcionen bé i si, si tot va bé i les activitats tenen èxit, que confiem que serà així, doncs any que ve mirarem de, de créixer i per què no uni, per exemple, Tiana i Montgat i anar a algun poble del Vallès, i tira cap a una miqueta més al nord del Maresme i anar a buscar els Premiers i els Pilassars, per exemple, i poquet a poquet, potser, d'aquí dues o tres edicions, per què no arribar a tots 18 pobles. Si sí, més no, tenim una proposta en aquesta primera edició prou agosarada, perquè, de Unidó tenim moltes activitats i pràcticament en tots els dies, no? La voluntat és mantenir-la, incrementar-la... Bé, bueno, veurem. Eh, és un primer any, ens ha de servir de, de prova eh, amb aquests dies que estem treballant i fent promoció i hem vist coses que l'any que veurem de fer d'una altra manera perquè surtin millor aquelles que sortin bé, doncs les, les copiarem i les mantindrem, i, i si podem les millorarem, es tracta d'anar treballant, però sí, si li diem setmana, que en realitat no és una setmana que és una setmana i mitja, és perquè hi hagi activitats cada dia, i de fet eh, a part de l'acte d'avui, que és una mica el que dèiem aquell institucional per donar el tret de sortida a partir de, a partir de divendres i fins al diumenge que veia, com a mínim una activitat cada dia, i, i aquest hauria de ser l'objectiu de mantenir en properes edicions també. A més, doncs arriba en una època molt característica perquè molts cellers doncs, ja han començat la barema i, de fet, una de les activitats, com ens comentaves a l'inici, estarà relacionada amb això de, de la barema, no? Però, a més a més, també han tingut la festa vinallà rústica fa poquet i la festa de la barema, és a dir, això és un no parar, no? Potser estem condensant masses activitats en, un, en, un matei, en una mateixa temporada o...? Bé, bueno, de fet, des del moment que totes sembla que funcionen, Potser és que està, està bé fer-ho d'aquesta manera. La venàlia rústica que es va fer el, al CAT de tallar va ser un èxit i va comptar amb, amb moltíssima participació i hi havia molta gent. La festa de la barema de l'ella eh, bueno, fa que el poble de l'ella gairebé es esclati per, per abollició de, de, del moviment que hi ha allà. Potser n'hi massa i tot, segons com ens ho mirem. I, i ara ja veurem com, com funciona això d'altra manera és ara que s'ha de fer perquè activitats com per exemple aquesta que dèiem d'anar a collir raïm si no la fem quan ja raïm a les vinyes malament i clar, vàries de, de les propostes són a l'aire lliure si ens esperem que faci gaire més fred tampoc no, no tindrien èxit Vull dir. Que, tot i la concentració d'activitat hem pensat que valia la pena col·locar-ho en aquestes dates interpreto que la voluntat és repetir-la anualment sí, aquesta seria la idea Uh -huh. I, de fet, a mi m'agradaria també que en parléssim d'altres activitats, ja que en tenim moltes, les hem comentat abans així per fora, però vaja, si més no, parlem, si et sembla, més concretament d'aquesta conferència que inaugural. Primer de tot, com és que es fa a Barcelona i no s'ha optat precisament per fer-la en un municipi que formi part de la denominació d'origen a l'Illa? Bé, bueno, una miqueta per, per allò que deiem abans, que els vins de l'ella havien estat els vins que es bevien a Barcelona durant molts anys doncs, doncs vinga, anem a Barcelona i per l'altre, una mica també és un, és un territori neutral, per dir-ho d'alguna manera clar, eh, aquí hi ha activitats a l'Ella, al Masnou i Tallà però ens agradaria que n'hi hagués a tots 18 pobles aleshores, bueno, on, on les fas? a l'Ella, perquè té el nom? Mm, no, a l'Ella posa el nom però és, és un municipi un municipi més i, i ja està Eh, mas nou tallà doncs anem-nos a Barcelona eh, també aconseguirem que, que els mitjans probablement ens facin una miqueta una miqueta més de cas i facin una miqueta més de difusió i bueno, pel que sembla està està funcionant tenim eh, confirmada la presència de, de força mitjans de representants polítics, també hi seran tots els cellers que, que es creuen molt el projecte i, i estan molt implicats, vull dir que Penso que no, no ha estat mala idea del tot fer aquest primer acte a Barcelona. I quina és aquesta, aquesta carta de presentació amb què van els vins de la D.O. a l'ella per donar-se a conèixer sobretot a fora? Aquí, doncs, bé, amb deies abans que aquí tampoc els coneixem gaire. Anava a dir que ja els coneixem, però bé, de fet ens falta molta pedagogia uh -huh. en aquest sentit, no? Però parlem una miqueta d'aquesta carta de presentació, precisament. La carta de presentació és la qualitat excel·lent de, de tots els vins. En aquest moment hi ha set, set cellers produint vins amb denominació d'origen a i tots ells, tots els productes que produeixen tots, eh, són boníssims. Allà on la, la premsa especialitzada els comenta, sempre en parla bé, i bueno, tothom que els tasta eh, en parla bé, també. O sigui, són, són vins que són bons, són de qualitat, i en un, en un món tan competitiu, hi ha, hi ha molts sectors on hi ha, on hi ha molta competència, i el dels vins és un d'ells. La millor manera de lluitar contra els altres és, és fent producte bo, i tots els cellers de la Deolella fan un producte molt bo. Uh -huh. D'acord, doncs esperem que aquesta primera edició de la Setmana del Vi i Denominació Origen l'Ella li doni embranzida precisament aquesta D.O., que suposo doncs, que és una mica el que teniu Exacte. en ment. Esperem que sigui així perquè amb aquest objectiu ho muntem. Molt bé, doncs Òscar Pallarés, responsable de l'empresa Pensa Blanca, una empresa de comunicació, com dèiem, relacionada amb l'àmbit de la D.O. l'Ella. Moltes gràcies per acostar-te als estudis de Ràdio Tiana i explicar-nos una miqueta doncs, tots aquests ingredients de la primera edició de la setmana del vi de Ollella. Gràcies a vosaltres per deixar-nos fer. Fins un altre bon dia. Us L'entrevista